I maj kidnappas en av historiens värsta krigsförbrytare på en gata i Buenos Aires i Argentina av Israels säkerhetstjänst och flygs till Israel. Det är nazisten Adolf Eichmann som lyckats hålla sig undan rättvisan tillsammans med fru och barn ända sedan andra världskriget. Hur det nu än har gått till så har man äntligen lyckats infånga själva nyckelpersonen och upphovsmannen till den nazistiska militära organisation vars syfte var den totala utrotningen av den europeiska judendomen. Tillgänglig litteratur i det lindrigt sagt makabra ämnet upplyser om att han själv redan 1944 uppskattade sina utrotningslägers judiska gaskammaroffer till omkring 4 miljoner och de som föll för andra metoder till omkring 2 miljoner. Samma vetenskapliga litteratur är samtidigt tämligen enstämmig i uppfattningen att Eichmann är mannen som bättre än någon annan, nu levande, ska kunna ge både nutid och eftervärld en bild av hur denna världshistorien hittills mest omfattande och kallblodigt organiserade massmordsaktion tillkom, byggdes upp och praktiserades. Mannen med minst 6 miljoner judiska människoliv på sitt samvete ska ställas inför ett judiskt skrank Israels lag om skydd mot och straff för massutrotning av människor ska för första gången tillämpas i det unga landets historia. Det kan bli döden. Reporter Kurt Andersson I Sydafrika växer protesterna mot apartheidregimens passlagar som innebär att det är olagligt för svarta att inte ha sitt pass med sig. På eftermiddagen den 21 mars samlas tusentals demonstranter utanför polisstationen i Sharpeville utanför Johannesburg. Plötsligt öppnar polisen eld rakt in i folkmassan. En stund senare ligger 67 människor döda på marken, flera hundra är skadade, många av offren i kvinnor och barn. Sharpville-massaken blir snabbt känd och fördöms i stora delar av världen. I februari spränger Frankrike sin första atombomb. Det sker i Saharaöknen och Frankrike blir därmed världens fjärde kärnvapenmakt efter USA, Sovjetunionen och Storbritannien. Flera länder protesterar mot sprängningen, bland dem Japan och Sudan. I Vietnam samlar sig kommunistiska, nationalistiska och borgerliga grupper under det gemensamma namnet FNL, Sydvietnams nationella befrielsefront. Frontens syfte är att föra ett gerillakrig för att störta regimen i Sydvietnam. USAs nya president heter John F. Kennedy, demokratisk senator från Massachusetts. Han vinner valet i november med mycket knapp marginal, 49,7% procent av rösterna mot republikanen Richard Nixons 49,6%.